Ràdios, l'imitat, veia 91.6 FM. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Penya. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios, l'imitat, veia 91.6 FM.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 el Francisco Miguel el Jordi, el Jaume, a l'Eduard i qui us parla en francès. aquest és el programa número 247 que el dediquem a tots els que ens estan escoltant en aquests moments tant per la ràdio com per al dial 91.6 FM o també per internet al plana web www.rtv-fm.com us tornem a recordar que aquest programa és en directe avui els dijous però també han diferit el dissabte i el diumenge següent, motiu per a saludar en aquests moments els que només ens podran escoltar el dissabte o el diumenge. També sabeu que podeu escoltar o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes. Recordem, estan penjats a la web www.rtb-fm.com I ara, per començar el matí d'avui, escoltem la sardana que es titula... 75 aniversari i és de Conrad Saló. Disculpeu un moment que s'està intentant. Sembla que el lector no acaba de funcionar. En breus moments posarem la sardana que hem dit. doncs sembla ser que rectifiquem el títol de la sardana i la que ve ara es dirà eh, 66 aplecs 99 i és de Carles Santiago Bé, doncs un cop solucionat el programa tècnic que hem tingut hem pogut escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de 75 aniversari i és del compositor Conrad Saló. A continuació, com cada setmana, podem escoltar la sardana misteriosa.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 Bé, hem acabat d'escoltar de, aquesta sardana misteriosa. Eh, és, és una sardana d'en Francesc Camps i precisament està dedicada a Rubí. a Rubí. Penseu que estem fent els 75 aniversaris. Per tot arreu. Bé, que tingueu sort. si amb aquesta pista ho podeu solucionar. Va, que això és vostre. Vinga. Si voleu participar, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon 93 345-6454. Si ho endevereu, us entregarem un CD amb 56 sardanes. També us podem demanar una sardana per, per escoltar avui o un altre dia. Això sí, si t'heu de dir quina voleu. Doncs ara, abans de posar la sardana que ens ve tot seguit, li volia preguntar a l'Eduard si, si ens pot donar la seva opinió del famós esclat Esclat de la Festa Major de Sant Andreu, que aquest any es va fer el dissabte 30 de novembre al Parc Sorfila. Ell hi va ser, va gravar en pel·lícula, vull dir... Ens pot donar una molt bona opinió. Què opines? Home, Què et sembla? Jo, jo crec que l'opinió és, és bona, tenint en compte que l'esclat, que és un esclat que vol dir que comença la Festa Major de Sant Andreu, i el millor que podia començar una cosa aquesta és, és començar fent sardanes els, les dues primeres sardanes que es van ballar tothom i, veure, molta gent molt concorregut i després van ballar el foment sardanista va ballar va fer una espècie d'exhibició de sardanes solament nosaltres jo crec que a la gent que hi allà i que ho van veure els hi va agradar molt Ara només es falta de que pinguin més gent a prendre les sardanes. Doncs bé, a part de que algú truqui i digui el nom de la sardana misteriosa, recordem que tenim un concurs en marxa que es diu la sardana preferida. Eh, repassem una mica el que ens ha arribat fins ara mateix. Els dies passats ens van demanar somni, van demanar les fulles seques, capital del Cava, Angelina, sota el sol de Catalunya, Escalenca i també pescadors bons catalans. Esperem trucades perquè ens dongueu la vostra sardana preferida. Ara tot seguit escoltem 75 anys del casino i és de Joan Bosch. Ara hem de sentir aquesta sardana que és els 75 anys del casino i és del compositor Joan Bosch. Continuem amb el programa La Sardana del Foment Sardanista Anderueng que amatem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i en diferit els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí. Escoltem ara tot seguit una sardana que es titula 75 i seguim i és del Xavier Forcada. Acabem d'escoltar la sardana titulada 75 i seguim, i és del compositor Xavier Forcada. On podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes? Eduard, crec que estàs en disposició d'explicar-nos-ho. Doncs sí, mira. Totes aquelles persones interessades en aprendre a ballar sardanes, com també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al foment sardanista enroem durant els cursos lectius. Mireu, és a Can Guardiola, és d'entitats, està ubicat al càrrec de Cuba número 2, juntament amb la rama de Sant Andreu. Aquí podeu venir a ballar cada dilluns de dos quarts de set a dos quarts de nou del vespre ens interessaria que els principiants vinguessin a la primera hora. També podeu venir a Can Galtacramat, que és el centre municipal de cultura popular i està ubicat al carrer d'Arquímedes número 30. Aquí, sempre que vulgueu, podeu venir els dimecres, de 7 a dos quarts de 9 del vespre. Penseu que ballareu bé i comptareu. Us esperem. Molt bé, doncs després d'aquesta explicació, escoltem tot seguit la sardana que porta per nom 90 flames per una sardana i és de Rafael Guinovart Hem acabat d'escoltar la sardana que amb el títol de 90 flames per una sardana, que és del compositor Rafael Genovart. Us recordem que podeu guanyar un disc de 56 sardanes trucant al telèfon 93-345-6454 o ens envieu un mail a l'adreça fomentsardanista arroba mailpersonal.com doncs... Ara ens toca informar de l'agenda sardanista que ens ho llegeix l'Eduard Doncs sí, francès Mira, l'agenda la, sardanista d'aquesta setmana doncs solament hi hem trobat una ballada, i precisament aquesta ballada la fem al Foment Sardanista en Treuenc Ja sabeu que és a la plaça de Can Fabra, amb la coble Sant Jordi i Ciutat de Barcelona i a les 12 del migdia Podeu gaudir de ballar les sardanes de Peralada d'en Josep Serra, Boliranyi, de Manuel Saderra, Canç de Maig, de Vissats després tenim un autor de Sant Andreu amb el nom de Palestra, que és d'en Joan Gats, també trobem joves triomfants, d'en Lluís Alcalà, dos germans, d'en Pere Fontàs, les noies de la Torrassa, una sardana ja molt popular, d'en Jaume Ventura Tort, Tere Gentil, de Ricard Viladaseu, i sardanes de Mollerussa, d'en Josep Capell, Veniu, disfrutareu de l'embalat de la Festa Major de Sant Andreu. Hola, sembla que tenim una sardana... Eh, perdó, una trucada. Oh, okay. Sardanes també en tenim. Una trucada? Hola? Sí, hola, bon dia. Bon dia, oh, bon amb eh? Miquel de, de la Verneda. Oh, Miquel, què tal? Bé, vosaltres ja veig que ve. Bueno, <ríe> fent, <Va>, anem fent. <ríe> fent. No t'estem seguint. Escolta, jo volia comentar de que a, a Torrolla de Montgrí... Sí... Uh, hi ha una exposició en un museu que es diu el Museu de, el museu de la Mediterrània uh -huh. hi ha una exposició dedicada a en Vicenç Bou que, bueno, és llest natural de, de, de Torruella, no? Sí. I li han, li, han, li han dedicat una, una exposició que, que està molt bé és, en uh, fi, en parla de, de qüestions de la seva vida la seva activitat musical uh -huh. i i val la pena val la pena d'anar-hi aprofitar, aprofitar a veure les Illes Medes allà, allà a la vora i, i passar i passar una estona amb aquesta exposició que crec que serà, serà van dir que seria itinerant o sigui, que es veu que la, la trasladaran a diferents punts de, de Catalunya I, jo però ara per, per anunciar-vos-ho perquè, perquè no sé, és una cosa que pot, és interessant pels sardanistes és una sí. bona recomanació que t'agraïm Sí, Omar. i si no recordo malament com ho acabes de dir que és ara itinerant i que jo sàpiga notícies que l'any que ve que serà la capital de la Sara Barcelona, sí. em sembla que es farà alguna exposició d'aquesta segurament uh, ja, ja es dirà on i quan però també intervindrà eh, amb tota la amb tot mm -hmm. el programació de la capitalitat i després també es volia donar les gràcies en nom de la Quiminiato us va demanar Angelina sí? però ella els dijous els pot sentir i ja. amb contrapartida us va sentir el dissabte i us va sentir el diumenge Fantàstic. o sigui, dos, dos Angelines a més la que li vau posar al dijous són... jo he sentit tres Angelines ja, quina és tot. la més bona de les tres? però és una sardana molt bonica i no cansa no, i em va dir no. que, que em fico els truquers donats a les gràcies per, per haver-li posat i i que va estar molt, molt contenta de sentir-la doncs digue-li nostra moltes gràcies per trucar i per demanar-la que com tingui ocasió o a través teu pot demanar una altra doncs ja, eh? ja li diré jo ara sí que us demano ja que hem parlat de, de Torruella sí. aviam si em podeu posar el Torruella Vilavella jo diria que serà fàcil sí, molt bé d'acord? D'acord. Doncs que demà veiem si es veiem a Can Fabra, eh? Ah, ah bé. molt bé. Gràcies, Espera. doncs. Vinga. vinga. Diumenge, eh? No és demà. No. No, no, diumenge. Ah, doncs... Uh, uh, dia 8. Amb uh, uh, um, um, un calendari que em veu donar una vegada, em marca sí, el dia 6. Sí, perquè no uh, hi va haver un problema de, de l'embalat i tal. I, no, no, és el 8. És el dia 8. Oh, sí, sí, no, doncs, sobretot. Mira, jo, jo demà hagués anat, eh? No, eh? ho hem dit moltes vegades. I a, i a la Federació està al dia 8. Molt bé, molt bé. Doncs a el be. diumenge també es veurà. Eh? Gràcies. Vosaltres. Adéu, bon Vinga, adéu, adéu, bon dia. Doncs recordem, no és el 6, perquè va haver-hi un canal, algun lloc que es va posar el 6 i, i, i, i fa un any d'això, eh? i encara segueix. Eh, en lloc de canviar-ho i esborrar-ho, pues, ha seguit. Bé, bueno, mala sort. Recordem, és el dia 8, ho ha dit l'Eduard, el dia 8, a les 12, a la plaça de Can Fabra, Sant Andreu, aneu i no us ho perdeu. I ara tot seguit, Escoltem la sardana que es titula 100 anys a Reus. No, perdó, 100 a 100 i és de Francesc Casú. que acabat d'escoltar aquesta sardana amb el nom de cent a cent, tan freses que su i ara tot seguit i d'acord amb el que ens ha demanat en Miquel escoltem Torroella Vila Vella és de Vicenç Bou va per tu Miquel i gràcies Hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de Torruella Vella, que és d'en Vicenç Bau i ens ha demanat amb molt bon criteri en Miquel Moldú Doncs a Torruella ens anem a Reus i la que vindràs diu 100 anys a Reus serà de l'Eduard Cendra però repetim, truqueu si truqueu, gairebé el programa el neu fent vosaltres vinga, esperem les vostres trucades endavant, 100 anys a Reus Hem d'escoltar pel compositor Eduard Cendra, la sardana que porta per nom 100 anys a Reus. Ens acaba de trucar la Dolors Prims i ens ha demanat Lloret de Mar. Anem a escoltar un trosset tot el que puguem de Lloret de Mar. Va per la Dolors Prims. Endavant. Amics, estem arribant a la fi d'aquest programa d'avui i per tant ens anem acomiadant fins al proper programa. Agradeïm els col·laboradors d'avui, el Francisco el Miguel, el Jordi, l'Eduard, Jaume, aquí us parla en Francesc. Us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge a les 9 del matí. Acabem d'escoltar la sardana que està cometent Lloret de Mar. Adéu-siau.